Ich bin ein Ausländer, ey Bruder, tank mal ein Zehner Kennecks sind mit jedem verwandt und verschwäger 30 Cousins passen rein in dein Benz Du musst jeden umarmen, obwohl du keinen davon kennst Schon als Kinder klotten wir Yu-Gi-Oh-Karten Zu nem Ausländer dass du niemals Horen-Zohn sagen Sie lernten auf den Bergen Munition laden Ne Kanackenmutter kann nicht mit nem Tellik schlagen Von Barbarei schon ein böser Blick Du darfst ihn nicht stören, wenn er döner ist yeah. Er hat zwar keine Muskelarme, aber voll die Busbehaarung Dann sagen immer, wie sollten die Schule machen? Und dann waren alle beide gut in Mathe. Bla, bla, bla. Leute, lasst euch nichts erzählen. Wieso haben wir von denen noch nie ein Zeugnis gesehen? Hä? Wir sind Ausländer, ich könnte uns alle in einen Topf werfen. Wir bereiten Kopfschmerzen. Ich weiß, doch wir sind Ausländer. Wer weiß, wie lange wir euch noch nerven? Wir bereiten Kopfschmerzen. Und wir sind Reißdinger. Wir sind Ausländer, ich könnte uns alle in einen Topf werfen. Wir bereiten Kopfschmerzen. Ich weiß, doch wir sind Ausländer. Wer weiß, wie lange wir euch noch nerven? Wir bereiten Kopfschmerzen. Ein Ausländer, ich bekomme schon Picke von dem Checkerdeck. Anne, wieso schon wieder Merge Mac? Und dann muss ich mir wieder anhören, dass wir es besser haben, ja. weil wir Essen haben bla, bla, bla, und im Betten bla, bla. schlafen. Ich hatte in der Schule keine Butterbrote, die Deutschen hatten immer so eine Tupperdose. Im Auto staunen sich die Pfandflaschen Sogar meine Mutter hat ein Basie in der Handtasche yeah. Sie regt sich immer auf, wenn ich nicht zu Hause esse Jede aussändische Oma hat ne Augenschwäche Jede aussändische Opa hat noch Kraft Und obwohl ich sein Enkel bin, glaube ich, dass er mich hasst Dass mein Vater mich erwischt, ist das Risiko Doch wir fahren zu zähmt auf nem Fahrrad zum Tippico. Ich bin ein scheiß Schnittträger Und du bist so ein Opfer, äh, wie Lehrer Wir sind Aussender, ich könnte uns alle in einen Kopf werfen Wir bereiten Kausschmerzen, ich weiß, doch wir sind Aussender aushäng da ich könntt alle in meinen Kopf werfen wir bereiten ich weiß doch wir sind Wer weiß wie lange wir euch noch nerven wir bereiten und wir sind Rästiger. und wir sind Rästiger. und wir sind Rästiger. und wir sind Rästiger. und wir sind